وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فإن أصدقى الحديث كلام الله وخير العدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal muslimun Wal muslimat Rahimani Warahimakumullah Puji dan syukur kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di kesempatan pagi Yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala Kumpulkan kita Di salah satu Dari rumah-rumah Allah Yang disebut dalam sabdanya Majtama'a qawmun Fi baitin min buyutin lah Itadah rasuna kitab Allah Ilah nazlat alaihimu sakinah. Tidaklah suctu kaum berkumpul di rumah, di rumah rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Ya, terdarsuna kitab Allah, mempelajari Al-Quran. Ilah nazlat alaihimu sakinah. Melainkan pasti akan turun kepada mereka ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wghshiyatuhumurrahmah. Dan diliputi oleh kasih sayang Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kita di sisi para malaikatnya. Maka berbahagialah orang-orang yang duduk di majalis ulil. Majalis al yang disebutkan di dalamnya halal dan haram. Yang disebutkan di dalamnya adalah tauhid. Was-sunnah. Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita ikhlaskan niat kita karena Allah Azza wa Jalla. Sebab, Sebagaimana penjelasan dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Al-ilmu la yadiluhu shayun liman sahad niatuhu. Ilmu ini tidak ada yang bisa menandinginya apapun, Bagi orang-orang yang baik niatnya. Kala. Ditanya beliau bagaimana niat yang baik. Kala. Kala. رفع الجهل عن نفسيه dia belajar agar mengangkat kejahilan dari pribadinya dan mengangkat kejahilan dari orang lain oleh karena itu ikhwan rahimatullah subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita akan ambil indahnya hidup di bawah naungan akhlak yang mulia dan indahnya akhlak ahlussunnah wal jamaah dan tidak lupa kita bersalawat bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena majlis yang tidak dibacakan di dalamnya salawat bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka ini majlis sutiratin yom al qiyamah, majlis yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak Apa arti akhlak Dijelaskan oleh para ulama kita Akhlak yang mulia ini Tidak lepas dari tiga perkara Badzlun nada Yang pertama adalah Badzlun nada Berbuat kebaikan Wakafful adha dan menahan diri untuk berbuat kejelekan Tidak berbuat buruk Terhadap orang lain Maupun terhadap diri sendiri <tik> Dan sabar atas gangguan Cobaan dari orang lain Inilah dia akhlak yang mulia itu Tidak lepas dari tiga ini bazlul nada mengorbankan segala kebaikan berbuat segala bentuk kebaikan wa kafful tahan diri untuk tidak berbuat keburukan wa timalul kemudian sabar menahan segala gangguan ujian dan cobaan inilah dikatakan al akhlaq Ya, al-hasana, akhlak yang mulia, Akhlaq yang baik. Mengenai akhlaq yang baik ini telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kemudian juga disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau. Yang antaranya Allah Swt sebutkan di dalam surat Al-Kalim pada ayat yang keempat: Wa innaka la'ala khuluqin azim Ya Muhammad, sesungguhnya Engkau berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia, dan akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal. Sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, maupun setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi dan rasul. Maka dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muhammad. Dan disebutkan dalam silsilah sahiha nomor 45 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq Allah Subhanahu wa taala mengutus aku untuk menyempurnakan akhlak yang mulia Di kalangan orang Arab terdahulu mereka punya akhlak Di antara akhlak-akhlak mereka yang mulia al-karam wal jud Sifat pemurah dan dermawan Kemudian Di antara akhlak yang mulia juga Sifat mereka itu Tidak suka bohong Sebagaimana hadis Abu Sufyan Indriwayed Kalima Muslim Ketika ditanya oleh Heraklius Dengan berbagai macam pertanyaan yang akhirnya Heraclius pembesar Romawi berkesimpulan bahasanya Muhammad itu seorang nabi dan ada beberapa yang lainnya lagi akhlak-akhlak akhlak mereka yang mulia. Maka Nabi Aleesolatullah Sallam mengatakan Inna Abu Itho liu Allah Subhanahu Wa Taala utus aku untuk menyempurnakan ini sudah ada bakal akhlak yang baik itu. Maka Nabi Aleesolatullah Sallam di Makkah. Berdakwah selama 13 tahun 10 tahun khusus yang berkaitan dengan aqidah meluruskan aqidah umat yang penuh dengan kesyirikan Dan dibarangi dengan akhlak Maka Nabi SAW Kita mengenal Sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul Beliau digelari Al-Amin Maka ketika Nabi SAW sudah mulai mendakwahkan Tauhid, siangnya mereka mengatakan terhadap Nabi SAW, Sahirun, Kazzab, Tukang sihir, pendusta, Syair, Majnun, Tukang syair, Gila. Tetapi malam harinya mereka datang ke Nabi SAW menitipkan harta mereka. Kepadya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lafaz hadis yang lain innama bu'ithtu li masalih al akhlaq Allah Subhanahu wa taala utus aku untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang indah akhlak-akhlak yang baik Maka tidak heran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kalian semua teladan yang baik suri teladan yang baik maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala hadhihi al-ayatu aslun azimun fi al-ta'assubi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di akwalah, wa afwah, wa afgalah, wa ahwalah. Dalam ayat yang tadi dalam surat Al Ahzab, Lautkan Alkomfir Rasulullah S.W.T. pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kalian semua suri toladan yang terbaik. Ayat ini merupakan asal, pokok, pondasi, dasar, fitaasi dalam mencontoh, menjadikan contoh. Dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam ucapannya Dalam perbuatannya Dalam keadaan-keadaan beliau Di sini pentingnya seorang mempelajari sirah nabawiyah Sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian mempelajari Asyamail Al-Muhammadiyah Perangai dan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sana kita akan mengetahui bagaimana jamilul khuluq keindahan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi terhadap anak kecil. Sampai Nabi alaihi salat wasallam mengatakan, "Laisamina man lam yarham saghiranana." Bukan termasuk golonganku yang tidak menyayangi yang kecil. "Wa lam yuqtir kabiranana." Dan tidak menghormati yang lebih tua wa lam ya'rif li'alimi na dan tidak mengetahui haknya orang-orang yang berilmu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya ini akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam ya'riful qasi wad dani orang yang jauh kenal beliau orang yang dekat pun kenal beliau rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu nabi alaihi telah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi dan dibawakan dalam serialilatu sahihah nomor 284 akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqan orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan akhlak ini terbagi menjadi tiga dikira sekaligus para ulama kita berdasarkan pengambilan mereka dari ayat ayat al-Quran maupun ahadis. Yang pertama akhlak kita kepada Allah subhanahu wa taala. Akhlak kita kepada Allah. Kemudian yang kedua akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga akhlak kita kepada sesama. Akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan, adab-adab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhlak yang teragung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kita tunaikan haknya. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal, radhiyallahu anhu ar-rahim, dalam riwayat kelimu Muslim dan yang lainnya, Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Mu'adz Atadri ma haqullah 'alal 'ibad? Tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh seorang hamba? Wa haqul 'ibadi 'alallah dan hak hamba yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khulṣ Allah wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, hanya Allah dan rasul yang paling tahu. Haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah beribadah hanya kepada Allah. Jangan memberikan peribadatan itu, jangan memberikan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hak-hak Allah Azza secara umum adalah ibadah. Dan secara menyeluruh lagi ar-rububiyah Waluluhiyah Walasma Wasifah Ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ketika seorang muslim Menunaikan antara diri Hak, -hak Allah subhanahu wa ta'ala Maka disini Barulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki Akhlaknya kepada sesamanya Oleh karena itu telah dikatakan oleh para ulama kita Dan para ulama salaf Man as Ma'biinahu wabiin Allah, atau man a'slah sariratuh wabiin Allah, a'aslah Allah wabiin nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Maka lihat dalam hadis yang diriwayat oleh imam Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda Al-imanu Bidu'un Wasab'un Atau bidu'un Wasittuna syu'bah Iman itu 70 sekian cabang Antara 73 sampai 79 cabang Atau 63 sampai 69 cabang iman A'lah Cabang iman yang paling atas Cabang iman yang paling tinggi qaulul la ilaha illallah tauhid. Wa adnaha yang paling rendah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan segala yang mengganggu dari jalan raya. Ini akhlak. Wal haya'u syu'batun minal iman dan malu itu cabang dari keimanan. Ini akhlak. Al-haya sampai Nabi alaihi salatu wasalam katakan tentang masalah malu ini inna mimma adrakannasu min kalamin nubuwah al-ula tastahi fasna ma Di antara ucapan para nabi yang masih tersisa nabi-nabi yang dahulu nah, sudah hampir enggak ada sudah kita ketahui ucapan nabi-nabi terdahulu Nah di antara yang tersisa ucapan para nabi terdahulu itu apa Idalam Tastahifat Nasihat Kalau engkau tidak malu perbuatlah semaumu Artinya apa Orang kalau sudah tidak punya rasa malu dia akan berbuat semaunya Maka haya malu layak si illabi khair kata Nabi saw selalu mendatangkan kebaikan Malu yang bagaimana para hadirin entah mana Allahazawajalla Malu yang mencegah kita untuk berbuat maksiat Hilah malu yang tercela yang, ter, yang dipuji malu yang tercinta adapun kita malu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi al-shallatu memerintahkan umatnya untuk berjenggot dan ini sunnahnya para anbiya sebagaimana juga Nabi Allah Musa alaihi salatu kemudian Nabi Allah Harun alaihi salatu Kalayabna ummalat tak khudbileh yati walabi rasi. Wah, saudaraku jangan engkau tarik janggutku. Ini menunjukkan para nabi berjanggut. Malu saya pakai janggut dikira saya tua nanti. Ini malu yang tercela yang seperti ini. Kenapa? Malu untuk melaksanakan perintahnya Nabi saw. Dan yang lainnya dari ajaran-ajaran Islam, dari ajaran-ajarannya Rasul saw. Maka malu yang terpuji adalah malu yang mencegah kita untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan malu yang terpuji. Kemudian dijelaskan oleh para ulama kita dan sebelumnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi alaihi salatu Sebutkan tentang akhlak yang mulia ini dikatakan wa a'mal allati tuthqilu fil mizan atau tadhqilu fil mizan di antara amalan-amalan yang memberati timbangan Apa yang memberati timbangan seseorang kelak pada hari kiamat Yaitu disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi rahimahullah Taala dari Sahabat Abu Darra radhiyallahu anhu wardah in athqal shay' aw in athqal shay' yuudha'u fi mizanil 'abdi yawmal qiyamati khuluqun hasanun yang terberat diletakkan pada timbangan seorang hamba pada hari kiamat adalah akhlak yang mulia Ya baik sifatnya bazlun nada berbuat kebaikan berkata yang baik wa kaful adza atau sifatnya menahan segala yang menyakiti tidak mengenai mengenai orang lain wa hismalul adza atau sifatnya menahan apa saja yang mengganggu dari orang lain sabar Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan Hal yang terberat pada timbangan seorang hamba pada hari kiamat adalah khuluqun hasanal akhlak yang mulia. Wa innallaha fahishal bathi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci al-fahishal bathi, orang-orang yang kata-katanya kotor. Dan orang-orang yang perbuatannya keji ini paling dibenci oleh Allah Taala. Ta Maka dalam ayat yang lain, "Ma'uzau fil mizani yaumal kiamat azal min kullu hasan". Tidak ada yang terberat yang diletakkan dalam timbangan pada hari kiamat selain dari akhlak yang mulia. Maka tidak ada jalan terbaik untuk mempelajari akhlak yang mulia ini kecuali dengan kita merujuk mempelajari as-sirah an nabiyyah sejarah rasulullah saw yang sahih. Jadi tadi akhlak yang pertama adalah yang paling utama akhlak kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua akhlak kepada rasul saw. Akhlak kepada rasul yaitu mentaati beliau, mengikuti beliau mengikuti sunnah-sunnah beliau, petunjuk-petunjuk beliau. Dan ini di antaranya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa Nabi nabiyyi wa la tajhuru lahu bilqauli kajahri ba'dhukum liba'd an tahbata a'malukum wa antum la tasy'urun. Orang beriman, jangan kalian Mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi Maka hati-hati Para hadirin, kita mengangkat suara Di atas suaranya Nabi SAW Kecuali dalam hal-hal yang diizinkan Untuk mengangkat suara, maka boleh kita Mengangkat suara Jangan pula Engkau teriak Nyaring untuk memanggil beliau Kejahriba'adikum liba'ad seperti kalian ya Berteriak memanggil kawan kalian Satu sama lain Antah batu amalukum Yang akibatnya akan Membatalkan amalan kalian Wa antum la tashurun Sementara kalian tidak sadar Maka diantara akhlak kita Kepada Nabi alaih salatu wassalam Ketika nama beliau disebut Maka mesti kita bersalawat Sampai Nabi alaih salatu wassalam Telah menjelaskan ketika Naik mimbar yang mana mimbar Nabi ﷺ tiga tangga. Kalau kita masih di masjid-masjid kita masih pakai podium. Nabi ﷺ punya mimbar tiga tangga dari depan. Begitu naik tangga yang pertama Nabi mengatakan Amin. Naik ke tangga yang kedua mengatakan Amin. Naik ke tangga tangga yang ketiga mengatakan Amin. Selesai berkhutbah Nabi ﷺ selesai salat Nabi ditanya, Ya Rasulullah. Kami mendengar Engkau mengucapkan Amin sampai tiga kali. Apa Aminmu itu? Maka Nabi Aisyah (radhiallahu anhu) mengatakan, Aminku yang pertama. Jibril berdoa, Raghmam anfarjulin, adrakar Ramadan, falam yugfar lahul Amin. Celaka dan hina dina seorang bertemu dengan bulan Ramadan. lantas Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Dia tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Celaka dia, katakan Amin ya Muhammad, maka Nabi pun saw mengaminkan. Amin. Yang kedua, Ragi ma'afirajulin, adroka abawihi awahadahuma. Celaka seseorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, falamiyaburbihi ma, tetapi dia tidak berbakti kepada keduanya atau kepada salah satunya. Katakan Amin ya Muhammad, maka Nabi saw pun mengaminkan. Yang ketiga. Raghma an firajulin dhukirtu indahu falam yusholli 'alayya chalaka dan hinadina seseorang yang namaku disebut di tengah-tengahnya lantas dia tidak bershalawat kepadaku. Ini diantara akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak kita kepada sesama. Maka Nabi alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam arba'innya Nabi alaihi salatu katakan, Ittaqillaha haythuma kunt. Wa abd'i say'ata alhasanata tanhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Itaqillah, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ini ini yang paling-paling utama para hadirin. Cuma mudah diucapkan, sulit prakteknya. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja kita berada. Banyak kita takut di hadapan manusia. Tetapi tidak takut kalau sendiri. Banyak kita takut menyelisih orang banyak. Padahal kita ikut Allah dan Rasulnya. Takut menyelisih orang banyak. Tetapi tidak takut menyelisih Rasul Alaihi Wasallam Di mana akhlak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di mana akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ittaqillaha haythuma wa atbi'is say'ata alhasanata tab'uha iringi ya perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya wa khaliqan nasa bi khuluqin hasanin dan pergaulilah manusia ini dengan akhlak yang, yang baik. Ikhwani rahimatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh para ulama kita Diantaranya al-imam al-sabuni rahimahullah Al-imam al-sabuni rahimahullah Dalam kitab beliau Aqidatussalam ashabil hadith Wa yarawna al-musara'ata ila ada'is salawat Ahlu sunnah wal jamaah Memandang dan melihat Al-musara'ah ila ada'is salawat Segera melaksanakan salat Bagi laki-laki wajib datang ke masjid untuk berjamaah illa min udhrin kecuali ada uzur maka oleh karena itu oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan dalam kitab beliau al um setelah membawakan hadis yaitu hadis Nabi alaihi salatu wasalam la uhriqanna buyutan aku akan bakar rumah-rumah orang-orang yang la jamaah yang tidak ikut salat berjamaah illa min udhrin kecuali ada uzur tentunya ya laki-laki yang tidak ada uzur mana uzur Khawfun awma <au> Robun takut atau sakit. Lafadz yang lain Khawfun awma <au> Torun takut atau hujan. Apa kata beliau, rahimahullah dalam kitab al-um La urah suahad dan fitar kelejamaah illa menudurin. Aku tidak ringankan seorang pun untuk meninggalkan solat jamaah kecuali ada udhurnya Maka ini ahlus sunnah wal jamaah. Almusaraha ila ada'is salawat, berlomba-lomba untuk melaksanakan salat segera. Ya, pada waktunya. Kemudian wayatasawna biqiyamil lail lis salati ba'dal manam. Nabi juga halusunah wal jamaah saling ingatkan untuk salat malam. Setelah tidur. Wa bisilatil arham, menyambung rahim. Ya kita bahasa kita di sini semuanya silaturahmi. Padahal yang namanya silaturahmi itu yang ada hubungan darah. Kalau tidak ada hubungan darah namanya ziarah. Ya, kita mau ziarah, kita mau berkunjung Atau sahib. Ini dalam bahasa Islam. Nah, kalau ada hubungan darah, ya ada pertalian darah, maka ini dikatakan silatul arham yang mana menyambung rahim ini adalah diantara asbab dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Aleyhi Salat Wasallam bersabda, "Man ahabba an yunsalehu fi ajalihi, man ahabba wa ayub sattalahu fi riztih, fal yasil Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan dilapangkan rezekinya? Sambung silaturahmi. Pertanyaannya? lalu bagaimana umur kita dipanjangkan sementara umur kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh para ulama kita di antaranya Imam Ibn Hajar al-Asqalani Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya pertama masalah takdir kita tidak tahu yang jelas Nabi alaihi mengatakan siapa yang ingin panjang umur luas rezeki lapang rezeki sambung silaturahim Maka Penuh Hajar memberikan perumpamaan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikatnya untuk mencatat. Kalau dia menyambung silaturahmi sekian umurnya 100 misalkan. Kalau dia tidak makan 60 tahun. Malaikat ini tidak tahu apakah fulan menyambung silaturahmi atau tidak. Sehingga dia tidak tahu apakah catatannya 60 tahun atau 100 tahun. Yang jelas ini merupakan asbab seorang bisa panjang umurnya dan lapang rizkinya, yaitu menyambung silatur, silaturrahim. Dan bahkan Nabi AS menjelaskan, afdhalus sadaqatu ala zirrahimil kashih. Seutama-utama sadaqah adalah bersadaqah kepada kerabat yang menyembunyikan permusuhannya kepada kita. Jadi kalau kita biasanya Kalau kerabat memusuhi kita hmm. Sudah buang sudah Tidak para jamaah Maka Nabi AS mengatakan Laisal wasil bil mukafi Bukan yang namanya Orang menyambung silaturahmi Karena berbalas Tadi datang Pamili, uh, sanak pamili Datang menziarah dia Lusanya dia yang berkunjung ke sana Inilah Ini bukan dikatakan silaturahmi Yang hakiki yang namanya Suratul Rahim yang itu adalah Antas silaman Yang memutus hubungan dengan keluarganya Tapi tetap kita cari dia Itulah dikatakan Suratul Rahim ya. Ini hakikat dari Suratul Rahim Dia tidak mau menegur kita Dia tidak mau menyapa kita Dia tidak pernah mau datang ke tempat kita Ya kita sakit tidak pernah dikunjungi. Kita butuh apa-apa tidak pernah dibantu. Tiba-tiba terjadi pada dirinya apa yang kita pernah alami. Kita berbalas baik. Bukan membalas keburukan. Kita datangi dia. Kita bantu dia. Inilah dia dikatakan orang yang benar-benar menyambung. Silatur Rahimnya. Taib. Kemudian. wal Wal'ih wa'if sya'is salam. Menebarkan salam. Ini tadi antara akhlak yang mulia. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada para sahabatnya, awalah adulukum, ala amrin idha faal zumuh Maukah kalian? Aku tunjuki satu perkara. Kalau kalian laksanakan, kalian saling cintai. Apa itu? Assalamu alaikum. Sebarkan salam diantara kalian. Maka telah datang seorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu Alaikum. Wa ala ashrun. Sepuluh. Datang lagi Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullah. Kala Ishrun. Dua puluh. Datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu Warahmatullahi Wabarakatuh. Kala Tiga puluh. Dan dalam hadits Nabi yang lain, ya. إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ Apabila seorang bertemu dengan kawannya, hendaklah dia salam. وَإِذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ جِدَارٌ أو حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ Apabila setelah dia bertemu dan salam, lagi dipisahkan oleh tembok, dipisahkan oleh batu, kemudian bertemu lagi, فَلْيُسَلِّمْ Dia salam lagi. Sampai seperti ini ajaran Islam. Kemudian wa antusal lemahalaman araf sa'wa malam tawib. Salam kepada yang kau kenal maupun tidak kau kenal. Yang penting jangan itu orang Yahudi, orang Nasrani atau orang-orang musyrikin. Kalau mereka la tabdul Yahud wa Nasrabil salam. Jangan kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Faidah laqibtu muhum fit tariq. Fatarhu ila adiyaki. Apabila kalian bertemu dengannya di jalan maka apa? paksakan dia untuk berjalan sampai ke tempat yang paling pinggir atau ke tempat yang paling sempit ya tentunya seperti ini ketika Islam jaya, Islam kuat kita mampu membuat dia berjalan seperti itu, tapi untuk kita mengucapkan salam kepada orang-orang kafir tidak boleh, lah bagaimana ya kalau kita memakai salam mereka, ini lebih parah lagi kenapa? tasyabuh tenggelam dengan ibadah mereka tapi kalau memakai biasa, ucapan biasa, selamat pagi terhadap mereka tidak menjadi masalah. Tapi untuk memakai salam mereka, maka ini apa? Ini adalah loyalitas kita terhadap Islam. Dan barok berlepas diri kita terhadap kekufuran, ini sudah tidak ada yang seperti ini. Maka tidak boleh kita tenggelam. Ya, ikut mengikuti gaya-gaya mereka. Karena Nabi SAW bersabda, Manta bi habi qawmin fahuwa minhum. Balang siapa yang menyerupai suatu kaum. Maka dia termasuk golongan mereka. Syaran. Fasyar. Khair. Fakhir. Ikut yang buruk. Ikut dengan mereka. Ikut yang baik. Ya baik. Hada huwa. Kemudian. wa Wa'id ta'amid ta'am. Kasih orang makan. Kasih orang makan. Ya. Kemudian. Wa'ar-rahmatu ala'al-fuqara'i wal-masakhin. Sayang kepada fuqara' dan masakhin. Sayang kepada mereka. Kemudian, Wal-aytam anak-anak yatim. Wal-ihtimam biumuril muslimin. Perhatian terhadap urusan-urusan kaum muslimin. Wat-ta'affuf fil ma'kali wal-mashrabi wal-malbasi wal-mangkahil wal-masrafi. Ta'affuf. Afif. Kita harus menjaga makanan kita pada hadirin. Jangan dari yang haram. Riba. Korupsi judi dan yang lainnya dari hasil yang haram Demikian juga minuman kita jaga sebab dalam hadis yang diwayat oleh ma'am muslim dalam sahinya yang nabi alaih salatu wassalam sebutkan rajulun yutilu safar agbar ash'ath yamuddu yadaih ilal samaa faqala ya rab, ya rab matamuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa guziya bilharam faanna yustajabu li thalik Nabi sebut seorang yang berjalan Musafir Penuh dengan debu rambutnya Tidak teratur Menadahkan kedua tangannya ke langit Dengan mengatakan Ya Rab Ya Rab Dia bertawassul kepada Allah Mendekatkan diri kepada Allah dengan Rububih Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi Makanannya haram Minumannya haram Pakaiannya haram Dibesarkan dari yang haram Faannayustajabulidalik. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doanya seperti itu? Doanya bagus, tapi apa? Makanannya haram, riba, uang haram, uang panas. Yang namanya riba pada hadis lima rahmatullah saw. Nabi allah saw. sebutkan, dirhamu riba ya kulu almarwah wa yaglam ashadu min syaitan wal salatinazania. Satu dirham saja riba. Dia tahu riba dimakan lebih dahsyat dari 30 kali enam berzina. Kemudian, wal bil ma'ruf wan nahyi munkar, mengajak kepada ma'ruf. Ma'ruf yang paling ma'ruf yang kita ajak adalah tauhidullah azza wa Dan mungkar yang paling mungkar yang kita cegah adalah syirik kepada Allah. Membagi-bagi ibadah kepada selain Allah. Bukan hanya menyembah berhala, menyembah, menyembah patung. Tetapi masih banyak menyembelah kepada Jin dan syaitan. Menyembelah kepada orang-orang mati. Takut kepada serian Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan takut yang tabi'i. Dan yang lainnya. Kemudian, wal bidar ila fi'lil khairati ajma' Segera melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Ini semuanya adalah bentuk dari Akhlak-akhlak Ahlul Sunnah Wal-Jama'ah. Kemudian Al-Imam al ismaili berkata dalam kitabnya Iktiqad Ahlul Sunnah. Aqidah Ahlul Sunnah. Dikatakan Wa yarawna Mujanabata al bid'ah wal-Atham Mujanabata al-Bida'a Bida'ati wal-Atham wal fakhr wal-Takaburi wal-Ujubi Wal-Khiyanati wal-Dagli wal-Si'ayah Ahlul Sunnah Wal-Jama'ah memandang hendaklah menghindari segala perkara-perkara baru dalam agama dosa-dosa membanggakan diri sombong ujub khiyanah dan yang lainnya wa yarawna kaffal aza ahlus sunnah kafful aza menahan untuk tidak mengganggu orang tidak mengganggu orang bayangkan para jamaah Menyingkirkan apa yang mengganggu Dari jalan raya itu adalah cabang iman Apalagi ngebom ya. Apalagi bom Ini jelas Islam berlepas diri darinya Bukan hmm. ajaran Islam Teror bukan ajaran Islam Kenapa? Membunuh jiwa Seorang kafir yang terlindung dan terjaga darahnya Karena orang kafir yang boleh dibunuh hanya satu pada hadirim Itu apa? Kafirul harbi Kafir yang mengumumkan peperangan dengan kaum muslimin adapun pun punya kerjasama untuk perdamaian Atau dia masuk ke negeri kaum muslimin Dengan jaminan pemimpin kaum muslimin Atau dengan jaminan seorang muslim Maka ini namanya kafir mu'ahad atau minta jaminan keamanan. Ini namanya kafir musta'man. Atau hidup di bawah kekuasaan, naungan negara kaum muslimin. Maka ini namanya kafir dhimmi. Apa kata Nabi SAW dalam surah bukhari Mang katala mu'ahadan, lam yarah raihat al-jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, yang punya perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin, maka dibunuh, Lam yarah rahihah al jannah yang membunuhnya tidak akan mencium aroma surga. Bagaimana beliau katakan jihad para zaman Jadi jihad itu luhur shuru tuhuh Punya syarat, punya wabawib, aturan-aturan yang syar'i sehingga jihad itu benar-benar mendatangkan manfaat. Lai kalimat mengangkat kalimat Allah, bukan mengangkat bendera kelompok atau bendera organisasi atau aliansi tidak, tapi mengangkat kalimat Allah. Tauhidullah di muka bumi ini, menegakkan sunnah petunjuk Nabi SAW di muka bumi ini. Kemudian, wa tarkal dan meninggalkan yang namanya ghibah. Dzikruka akaka bima yakrahu fi menyebut hal-hal yang dibenci oleh saudara kita ketika dia tidak ada di hadapan kita. Al ghibah. Ya, illa man adharal hawa Kecuali orang-orang yang menampakkan hawa nafsunya dalam beragama maka mengghibah mereka ini dibolehkan dalam syariat kita sebagaimana penjelasan al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ada enam ghibah yang diperbolehkan selain dari itu tidak diperkenankan kemudian fal fi laysa bighibatin indahum ma'aluzumil jamaah dengan tetap bersama pemimpin kaum muslimin wa ta'afful fil makali wal masyraf kemudian Menjaga makanan dan minuman kita dari yang halal. Pakaian kita dari yang halal. Berusaha untuk berbuat baik. Amar ma'ruf nahi mungkar. Berpaling dari orang-orang jahil. Sampai kita ajarkan mereka dan jelaskan kepada mereka kebenaran. Kemudian, Wal madhab i'tiqadi ammatil hadith. Alladzina lam tasyunhum bid'atun walam talbashum fitnatun inilah madhab ahlus sunnah ashabul hadith yang tidak tercampuri oleh fitnah yang tidak tercampuri oleh berbagai macam perkara-perkara baru di dalam agama ini inilah dia contoh-contoh dari akidah dan dari akhlak ahlus sunnah wal jamaah maka para hadirin Allah Azza rahmatullah akidah dengan akhlak ini tidak bisa dipisahkan jadi orang tidak bisa mengatakan wah kalau ini orang ini akidahnya baik tetapi akhlaknya kurang baik tidak bisa Atau ada orang, wah oh ini akhlaknya baik Tetapi terhadap Allah tidak baik Terhadap Rasul tidak baik Ini tidak bisa dikatakan demikian Karena yang namanya akhlak Dengan akhidah ini Dia adalah satu kesatuan Yang tidak bisa untuk dipisahkan Ya, Dia satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan Dia adalah iman Maka lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan yang namanya asnaf tadi dalam kitabul akidah i'tiqad ahli sunnah aqidatus saraf ashabul hadis berdasarkan hadis nabi s.a.w. yang telah kita sebutkan akmalul mukminin imanana ahsanuhum khuluqa orang beriman yang paling sempurna imannya yang paling baik akhlaknya para hadirin rahimatallahu taala kesimpulan dari apa yang kita ambil tadi adalah yang pertama manzilatu husnil khuluq min ad-din Kedudukan akhlak yang mulia Dalam agama ini Dia adalah memiliki peran yang sangat utama Di Makkah 13 tahun itu Akhidah bersama akhlak Barulah tahun ke 10 Baru datang perintah Salat Kemudian yang kedua Wasfullahi ta'ala nabiya Bil khuluqil azim Ayat suratul kalam mensifati nabinya dengan akhlak Yang amur akhlak yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Aisyah radhiyallahu anha ditanya kaifakana khuluquhu kana khuluqul quran bagaimana akhlaknya nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya nabi adalah alquran nabi itu adalah alquran berjalan kemudian faedah yang ketiga hasrul nabi sallallahu alaihi wasallam bi'fatahu biitmami makarim alakhlaq nabi alaihi salatu wasallam membatasi dan memfokuskan bahasanya dia diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mak pelajari akhlak ini para hadirin, pelajari adab ini para hadirin. Tentunya dengan mempelajari sejarahnya Nabi saw, kita tahu bagaimana akhlak Nabi saw. Kemudian faedah yang keempat, layak mulu iman wa wa insaah tiqatuh illa bi husnul Tidak akan sempurna iman seseorang. Meskipun akidahnya baik Kecuali harus akhlaknya mul Mulia Ini barometer timbangan Kapan orang itu imannya sempurna Kalau akhlaknya baik Di samping akidahnya harus baik Kemudian Faedah yang kelima Tata'aba ahalus sunnat wal jama'ah li zikri al akhlaq Fi usulil mu'taqat Imam-imam ahalus sunnat Selalu menyebutkan dalam kitab-kitab mereka Tentang akhlak yang mulia dalam kitab akidah, maka tidak bisa dipisahkan antara akidah dengan akhlak, tidak bisa dipisahkan. Tidak akan baik akhlak seseorang kalau akidahnya tidak baik, tidak pernah akan baik pada hal itu. Maka ini pentingnya belajar akidah salaf, akidahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya atau dikenal dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah yang bersumber dari kitab Allah yang bersumber dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan sesuai dengan pemahamannya generasi terbaik dari umat ini sahabat tabiin dan tabi'ut tabi'in sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim kemudian yang keenam janib as-suluk wal akhla juz'un la jaza'u min manhaj ahli sunnah wal jamaah sisi akhlaq Bagian yang tidak bisa terpisahkan dari metode ahlu sunnah wal jamaah, dari ya manhaj dan aqidah ahlu sunnah wal jamaah, Akhlak tidak bisa dikesampingkan kesampingkan pada Sampai abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, karena saw. yuallimun al adab kama yu'allimuna ma surat al quran. Nabi ala salat wasallam mengajarkan kami adab sebagaimana Nabi mengajarkan kami surat al quran. Dan para ulama kita, sebelum mereka belajar ilmu, belajar adab dulu. Belajar akhlaq dulu. Kemudian, faedah yang terakhir. Hajatul muslimina ammatul wa ahlus sunnati khasah takmil akhlaqi wa ta'mi, wa tahsiniha. Waltizamil ubudiyah al-khalisah lillahi tabaraka wa ta'ala. Kebutuhan kaum muslimin secara umum. Ahlus sunnah secara khusus. Untuk menyempurnakan akhlak mereka Dan memperbagus akhlak mereka Dan dengan konsisten selalu beribadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Antara akhlak dengan akidah tidak bisa untuk dipisahkan Tidak bisa kita mengatakan orang ini akhlaknya baik Tetapi akidahnya sayang Masih berbuat kesyirikan kepada Allah Tidak bisa Mesti dia ak akidahnya baik di sana baru akhlaknya akan baik karena akhlak bukan hanya sebatas sesama manusia tetapi yang paling utama akhlak kepada Allah kemudian akhlak kepada Rasulullah SAW baru akhlak kepada sesama makhluk ini demikian para hadirin yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aku lu qali hadza ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin Ada tanya, tanya jawab Silakan kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas dari materi yang disampaikan, wallahu taala a'lam wa ala. Ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tay. Bagaimana kalau orang-orang kafir menyampaikan salam kepada orang Islam? Nabi Alaihissalam sebutkan dalam hadis yang sahih. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. Jangan kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani, tetapi kalau mereka mengucapkan salam, jawab dengan wa alaikum. Tay. Namun ada asbab hadis ini yaitu datang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan assalamu alaikum perhatikan lafaznya assalamu alaikum didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha enggak sabar Aisyah ini kurang ajar ini Yahudi ini apa katanya wa, wa alaikumussalam wal'ana ala ikhwatul khirda wal khanazir atas kali laknat Wahsam dan kematian, saudaranya kerah dan babi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mahlan ya Aisyah, sabar, sabar Aisyah, sabar katanya. Sabar. Maka nerfku fushayin il lazana. Tidaklah kelembutan itu menyertai segala sesuatu mesti akan indah dia. Wa manusi aminu il Kalau lembut itu dicabut dari sesuatu maka akan jelek dia. Apa kata na Aisyah radhiyallahu Ya Rasulullah, apa kamu tidak mendengar apa yang mereka tidak dengar apa kata mereka tadi? Qad radatuhu. Aku sudah jawab wahai Aisyah. Wa alaikum. Ya, kalau dia mendoakan nabi celaka, nabi jawab wa alaikum, kalian juga. Baik. Ini tentu ketika salamnya tidak jelas karena tadi jelas mengatakan assalamu alaikum. Maka kita hati-hati di para jamaah, salam itu jelas. Ini terutama nulis SMS ini, ASS, Amerika Serikat. Ini tak benar. Nabi AS sebutkan, sebagaimana dibawakan dalam sisi, Sahihah. Assalamu ismullah, wa do'ahum fil ardi, faafsus salama baynakum. Assalam itu adalah nama Allah Yang Allah letakkan di bumi ini Sebarluaskanlah dia di antara kalian Jadi nama Allah ini Tidak boleh disingkat-singkat Ada lagi nulis Askum A-S-S-W-R-W-B Apa artinya ini pada zaman? Salam itu nama Allah Nama Allah tidak bisa disingkat dan kalau menyingkat nama Allah ini adalah ilhad. Menyeleweng namanya dalam dalam asmaul sifat. Enggak boleh. Nah, ada aturan dalam menulis surat khusus ya. Kalau kita bermajlis seperti ini memulai asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau asalamualaikum. Dalam surat ada dua cara. Sebagaimana Suratnya Nabi Allah Sulaiman Dan ini dibawa oleh para ulama kita Dan juga Nabi SAW Boleh mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kepada kaum, ya kepada kaum muslimin tapi ya Atau Salamun alaikum warahmatullahi Dan penutup Wassalam Ini khusus untuk surat menyur menyurat Jangan ASS Ini tidak ada artinya Bahkan kalau dicari kamus ASS ini artinya pantat para jamaah. Coba baca di kamus bahasa Inggris itu. As itu artinya pantat. Nah, salam mereka ini kalau tidak jelas cukup dengan wa'alaikum. Tapi ketika dia jelas, dan ini juga dijelaskan oleh Imam Ibn Al qayyim wa rahimahullah ta'ala. Dan juga mahukub dari Ibn Abbas. Kalau jelas assalamualaikum, tidak mengapa kita jawab wa'alaikumussalam karena bentuk keadilan wa idza hayyitum bitahiyatin fahi yu bi ahsana minha aw rudduha kalau orang diberikan ucapan selamat maka apa fahi yu bi ahsana minha berikan dia ucapan yang lebih bagus lagi at awrudduha atau yang semisal maka ibn abbas radhiyallahu anhu mengatakan dengan sanad yang sahih sampai beliau lau qala li fir'aun barakallahu fika la qultu barak walakin qad Andai kata Firaun berkata kepadaku kata sahabat yang mulia Ubay bin Abbas, "Barakallahu fika, semoga Allah memberkahimu." Saya akan jawab kata kepada Firaun, "Wa fika barakallahu dan engkau pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala." Tapi apa boleh buat? Firaun sudah mati. Dan celaka. Ini menunjukkan bahwasanya kalau jelas salamnya assalamu alaikum, boleh dijawab dengan wa alaikumussalam. Tapi untuk memulai tidak ada ja Jalan sama sekali Tapi kalau tidak jelas Assalamualaikum Cukup dengan Waalaikum Hadahuallahu ta'ala Waala Silahkan ada lagi Tayyib, tayyib. Pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam resabda dalam hadis yang sahih juga, dari hadis kelima Muslim, "Man raa min kumungkaran, falu gyirhu biyadi." Siapa yang melihat kemungkaran, robahlah dengan tangan. Fai lam yastoti, fabilisa Kalau dia tidak mampu, maka dengan lidah fa illam yastati fa bi qalbihi kalau tidak mampu maka dengan hati wazalika adhaful iman itu adalah iman yang paling lemah para ulama kita memperincikan yang adamanya falyughayirhu bi yadihi robah dengan tangan ini tentunya dalam kekuasaan kita kita sebagai orang tua anak kita berbuat maksiat boleh kita hantam dia karena itu kekuasaan kita tapi untuk main hantam terhadap orang umum tidak karena apa ada dawabit ada kaedah lagi dibawa oleh para ulama kita, kaedah al-amru bil-ma'ruf wa'nahin al-munkar. Di antaranya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berkata, liyakun amruka bil-ma'rufi ma'rufan wa'nahyuka'anil munkari laisa munkaran. Hendaklah mengajak kepada yang baik itu dengan cara yang baik. Dan mencegah kemungkaran itu jangan sampai menimbulkan kemungkaran. Berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tasubbu alladheena yad'una min dunillah fa yusubbu Allahu aduwan bighairi ilmin." Janganlah kalian mencaci maki orang-orang menyembah selain Allah yang akibatnya mereka akan mencaci maki Allah. Maka, kalau kita ingin merubah kemungkaran akan menimbulkan kemungkaran lebih besar, haram dirubah. Dengan tangan tentunya. Tapi dengan lidah itu kita mampu nasihati, harus nasihati. Dan hati mesti ingkar Kalau tidak ada ingkar dalam hati, maka ini tidak ada I iman. Ini kembali kepada tangan ini yang pertama ini. Kemudian juga Nabi ﷺ sebutkan dalam hadis yang diriwayat kelima al-Bukhari tentang Nabi ﷺ ingin merubah bentuk Kaabah, tidak seperti bentuk yang sekarang, yaitu pintunya dua, kemudian menempel di tanah, kemudian al-Hijr, Hijr Ismail yang bentuknya seperti letter U itu. Masuk di dalam bangunan Ka'bah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi <tip> wasallam? Laula anna qauma fi haduhu hadithu ahdamil jahiliyah, la hadamtul ka'bata wala banaituhu ala al wala ala qawa'id ibrahim. Andai kata kaummu tidak baru masuk Islam, wahai Aisyah, niscaya aku akan hancurkan Ka'bah, aku bangun dia seperti bangunannya Nabi Ibrahim. Ini apa? Nabi khawatir jangan-jangan yang baru masuk Islam bubar dari Islam. Maka apa itulah dia kaedahnya amar Ma'ruf Lagi mungkar ini Ala darajat bertingkat-tingkat Dan juga melihat Kaedah yang lain Jangan sampai merubah kemungkaran Memunculkan kemungkaran yang lebih Besar Pejabat atau yang lainnya Kita lihat berbuat mungkar kembali kepada Derajat yang tadi Dan orang ini apakah Dengan kita merubah dia berbuat mungkar Dia berjerah dengan kita ingatkan, kalau dia diajarah ingatkan, tetapi tetap dan inilah dia indahnya ahlak ahlus sunnah mengajak kepada yang maruf dengan maruf dan mencegah dari yang mungkar bukan dengan cara kemungkaran. Maka lihat nabi saw bagaimana perangai beliau. Ada sahabatnya yang makan pakai tangan kiri. Apa kata nabi saw? Ya fulan, kolbi aminik makan dengan tangan kanan. Apa kata orang? La satik, sombong dia. Aku enggak bisa. Kalau la Mudahan kamu tidak bisa. Akhirnya langsung tidak bisa diangkat tangannya. Ya, yang kanan enggak bisa diangkat langsung stroke. Kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang Badui? Orang Badui para hadirin. Orang Badui yang kencang di masjid. Masuk masjid ngajar, buka ngajar. Sahabat mah mah mah woi woi Nabi SAW alaihi biarkan setelah selesai dipanggil ya fulan inna hadzal masjid lam tubna li hadza masjid ini tidak dibangun untuk kencing innamahu wadhikrillah ini untuk berzikir kepada Allah subhanahu mari sahabatku ambilkan satu ember air siram langsung apa kata orang ini allahummarhamni wa muhammadan wa la tarham ana ahada Ya Allah rahmatilah aku bersama Muhammad. Yang lain jangan katanya. Kenapa sikap beliau? Padahal sama-sama melarang, Nabi melarang, sahabatnya juga melarang. Tapi cara yang berbeda. Bagaimana? Wahdahu Allahu Taala Ala Waala. Silakan ada lagi. Ya. Ini dulu. Hmm. Pertama, dari satu sisi yang namanya ikhtilaf Sunnatullah fi khaltihi sunnah Allah pada makhluknya Sebagaimana Allah Azza wa Jawa sebutkan وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّهُ Senantiasa mereka berselisih ya, إِلَّا مَنْ رَحِمَ kecuali kecualihan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Nah, kita lihat ikhtilafnya segi apa Apakah ikhtilafnya masalah ejtihadiyah Atau ikhtilafnya adalah masalah usul, akidah kalau iktiraf dalam masalah aqidah ini tidak ada toleransi, mesti wajib dia kembali kepada jalan yang benar. Karena itu sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sahabatnya dalam hadis dari wayatul Imam Al Hakim. Ketika Abu Bakar Alaihi Radhiyallahu Anhu baru masuk Islam, dia berangkat perang ke perang Hunayn. Begitu lewat dilewati orang-orang musyrikin sedang menggantung senjatanya di pohon bidara supaya senjatanya menjadi sakti. Langsung Abu Abu, Abu uh, Wakil mengatakan, "Ij'al lana zatan waqama lahum zatan ya Rasulullah, buatkan kita juga tempat menggantung senjata seperti mereka." Apa jawaban Nabi SAW alaihi wasallam? Allahu akbar. sunan qultum wallazi nafsu Muhammadin biyadhihi, kama qalat banu Israil Musa, "Ij'al ilahan kama lahum alihah." La tarkabunna sunan man kana qablahu. Nabi takbir kaget. Demi Allah apa yang kalian perbuat ini seperti persis apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel terhadap Nabi Musa buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Nah di sini apa masalah aqidah, masalah tauhid, prinsip gak ada namanya toleransi harus diingatkan kembali kepada jalan yang benar. Adapun masalah istighadiyah yang ada ahwarad dari kalangan para ulama kita yang mana sifatnya antara rojih dan marjuh. Ini lebih kuat, ini kurang kuat. Maka di sini, ya, kita tetap saling nasihati, berusaha mengambil dalil yang terdekat kepada kebenaran tersebut. Seperti ada yang turun pakai lutut, ada yang turun pakai tangan. Ini tidak bisa kita akan mencela satu sama lain. Tetapi sikap kita, mari kita duduk, eh, coba kita teliti dalilnya malah lebih kuat. Ada tidak menjadi masalah, ya? Sebagaimana imam kita, ada yang memandang batal duduk bersentuhan dengan wanita. Tidak batal lulu dengan bersentuhan dengan wanita, tetap mereka berjalan baik, ya. Karena apa? Bukan masalah prinsip, bukan masalah aqid, aqidah. Meskipun tetap kita harus membuka diri untuk mengambil yang terdekat kepada kebenaran kepada hadith. Sebab sebagaimana perkataan Imam Syafi'iyahulillah, idza sahal hadithu fahuah madhhabi. Kalau ada hadis sahih, itulah madhhabku. Kemudian juga Imam Abu Hanifa dan mengatakan la yahillu li ahadin an yuftiya bi kalamina ma lam yadri min aina akhadnahu haram seseorang berfatwa dengan ucapan kami kalau mereka tidak tahu dari mana dalil kami. Maka ini pentingnya para jemaah kita ini pelajari agama ini dari sumbernya. Tidak boleh taklid, tidak boleh ikut-ikutan tidak tahu dalil. Pelajari dalil tersebut. Apalagi sarana sekarang begitu mudah. Internet Segalanya mudah. Kitab-kitab banyak dicetak. Tetapi tinggal selektif apa tidak kita ini. Supaya jangan menjadi hatibu leilin. Pencari kayu bakar di malam hari. Ular juga ditangkap. Dikira kayu. Ya. Adhan wa'allahu ta'ala ala wa'ala. Ya. Ya. Tetap yang namanya Kemungkaran itu ada Dawabitnya Karena kalau dibiarkan Perorangan Atau yang lainnya untuk berbuat Bagaimana kaconya suatu negeri Tak bisa para hadirin Ya Maka disinilah pentingnya apa Penyadaran umat ini Kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan disinilah kita doakan pemimpin-pemimpin kita supaya tegas dalam amar Ma'ruf Lahi Mungkar. Kita ini hanya mengandalkan tenaga di saat ini. Tidak mengandalkan doa. Sementara yang namanya ibadah kepada Allah amar Ma'ruf Lahi Mungkar. Seluruh ibadah Allah kaitkan dengan bantuan kepada Allah. Wahai kalangan setan, hanya kepadamu ialah kami beribadah dan hanya kepadamu ialah kami minta tolong. Ini apa aduh rahasianya kok digandengkan? Orang enggak bisa ibadah tanpa dia minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disyariatkan hayyalus <tik> shalah, <tik> la haula wala quwata illa billah. Maka kalau setiap kelompok akan buat amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana kacau nya negeri ini para jamaah? Ingat, amar ma'ruf nahi mungkar ini mesti ditegakkan, tetapi untuk sikap anarkis dan berusaha tidak ada jalan bagi peribadi, bagi golongan. Ini adalah haknya penguasa. Penguasa tidak berbuat, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada urusan. Yang penting minimal kita ingkar dengan apa? Hati kita. Apa yang bisa kita lakukan? Adapun dengan tangan ini perinciannya besar dibuat oleh para ulama kita bahwasanya orang yang punya kekuasaan karena apa? Sama sama hukumnya dengan al-Qisas. Sama hukumnya dengan rajam dan semisalnya. Kalau dibiarkan setiap orang akan melakukannya. Tidak pernah akan ada keadilan di dalamnya. Makanya sebabnya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Meletakkan dalam kitab-kitab mereka. Yang namanya iqamatul hudud. Menegakkan hukuman-hukuman. Zina. Mencuri. Merampok dan yang lainnya. Ma'a walil amri. Bersama penguasa kalau penguasa yang enggak menjalankan ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala kita tetap berusaha menasihati. Nabi sallallahu bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, "Man arada al-shalih bi-sultan falayubbih al-alamiyah." Siapa yang ingin menasihati penguasa jangan terang-terangan. Walia'khud biadihi ambil tangannya fa'in qabila faqad fadhaka wa illa faqad adda Kalau diterima alhamdulillah. Kalau tidak berarti sudah lepas tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fadha ta'ala a'la wa a'lam. Ya Jam berapa Sebentar dulu Syuruh Tidak jam 7 Kalau di tempat kita ini Syuruhnya sekitar Jam 5.58 Iya Sudah lewat sudah ini hmm. Tidak bisa dipatok dengan jam ya. Artinya berubah-ubah Nah Hmm. hmm. Dua, ada, hmm. Sampai, saya pernah ditanya hal ini dan saya merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama kita. Syuruq ini dialah awal waktu Dhuha. Shuruk ini awal waktu duh duha. Cuma dikatakan dia shuruk karena kita duduk setelah solat subuh berzikir sampai terbitnya mata matahari. Maka dikatakan dia shuruk. Adapun duha, hatta enggak duduk juga di rumah kan tetap boleh. Dan waktunya semakin panas sebelum waktu larangan itu yang paling afdal Nabi alaihi salatu wasallam bersabda salatul awabin hina tarmadul fisal salatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala banyak tobat kepada Allah ketika anak unta kepanasan jadi syuruq ini adalah karena ada kaitannya dengan salat subuh berzikir tidak keluar dari masjid sampai terbit matahari dan dia awal waktu dhuha hadza wallahu t'ala 6 hmm. nah. Boleh sholat duha Boleh lagi sholat duha Jadi syuruk ini kaitannya dengan sholat subuh Nyambung Agapun duha tidak ada kaitannya dengan sholat subuh Yang penting pada waktunya Dan syuruk hanya dua rakaat Pahalanya Haji dan Umrah Kalau duha ini Bisa delapan Ya sampai delapan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sampai dua dua belas tapi maksimal ini delapan minimal hanya dua ini bisa menyedekahkan persendian kita yang di badan ini yang jumlahnya 360 karena mesti tiap hari mesti disedekahin pada jamaah kalau mau sedekah pakai uang dong habis uang kita Ya ngeluarin sepuluh ribu aja berat ya. Cukup dengan dua rakaat kita sudah menyedekahkan kita punya persendirian yang jumlahnya 360. Allahumma ala ala. Ya. Bagaimana akhlaq kita terhadap pemimpin kafir dan tidak adil kepada kaum muslimin? Pertama. Kalau kaum muslimin mampu untuk menurunkannya dengan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar boleh. Karena Nabi Allah S.W.T mengatakan ilah antarominhum kufuran bawahan indakum fihi min Allahi burhan. Kalian boleh menurunkannya itu ketika kalian melihat kekafiran yang nyata dan kalian punya bukti dari Allah Subhanahu Wa Taala dia kafir yang nyata. Tetapi tidak boleh sampai menimbulkan mudarat yang lebih. Lebih besar. Kalau akan menimbulkan modal lebih besar mana dia? Dia punya tentara. Kita hanya punya pisau dapur. Kan ini namanya tidak makul. Ya, enggak kena diangkat sudah ini. Maka kalau terjadi seperti itu apa? Sabar. Dan tidaklah Allah menguasakan kita pemimpin kafir melainkan karena kita ini tidak baik. Amirul Mu'minin, Ali bin Abi Thalib datang kepadanya orang-orang karena di zaman ini mulai kacau. Apa katanya? Ya Amirul Muminin, kenapa di zaman Abu Bakar Umar tuh tenang katanya enggak ada ribut-ribut kok sekarang ini kacau katanya. Apa katanya Ali bin Abi Thalib? Ya di zaman Abu Bakar Umar tuh yang jadi rakyat Ali. Zaman sekarang ini jadi rakyat kamu. Ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضًا ظَالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Demikianlah kami kuasakan sebagian yang zalim di atas yang zalimnya karena ulah perbuatan mereka. Kemudian datang orang-orang kepada imamul Al hasan al-Basri ketika Hajjad berkuasa. Hajjad bin Yusuf al-Thaqafi bagaimana jahatnya pada hadirin. Apa kata Hajjad? Sesungguhnya ini adalah Hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan kalian. Kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah menguasakan hujjaj, hajjaj atas kalian, melainkan karena perbuatan kalian sendiri. Maka ucapan ulama kita, Kama takununai walla alaikum. Sebagaimana kalian, itulah pemimpin kalian. Jadi pemimpin itu cermin dari rakyatnya nggak mungkin akan naik pemimpin yang jahat kalau rakyatnya baik nggak mungkin pada jamaah karena itu janji Allah SWT janji Allah ya nah sikap kita seperti itu kita bersabar jika kita tidak mampu untuk menggantikannya dengan yang muslim ya jika akan kalau diturunkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar karena ingat terbunuhnya nyawa seorang muslim tumpahnya darah seorang muslim ya ini lebih dahsyat ketimbang hancurnya dunia. Nabi Alaihissalam bersabda, La zawalul dunya in khairun min antusfakadmi mukmin hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah ketimbang ditumpahkannya nyawa seorang muslim. Ya, kalau kita akan malam pemimpin, otomatis kita berhadapan dengan badan. Ya, hazawu Allahu taala ala walad. Sekiranya demikian, perahlul ini nanti lagi kita lanjutkan. Ya Semoga apa kita ambil bermanfaat Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Aku lupa lihada subhanakallah Masya'adu ala ilaha ilaha Masya'adu ala ilaha ilaha Masya'adu ala ilaha ilaha Masya'adu ala nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh